Så, nu, var är det? Vi kör igång. Ja, vi kör igång. Vi kör alltid här inne. Välkommen in. Jag letar efter Jingle nu. Den ligger någonstans, tror jag. Mm. Har du tagit Jingle? Jag tror det är taskigt dig i så fall. Du vill ju inte spela in jag kunde man så... Man att... snor inte en Jingle, fattar. Nu jag. jag. vill göra en kul ingång på det här skittimman. En ing... en... En ingång, ja, när du går in i en affär <laughs> Kanske Ge en varm applåd för Podcasten Dinkel vem är, vem är det som ska ge en applåd för oss då? Jag menar, vi ska, vet jag. Ska, vi, ska, ska vi inleda med att vi alltid bara Ge oss själva varm applåd så det är så lite halvkast så här bara såhär, ja! Eller <laughs> Eller om allt är en ständig fråga. Vi ja, fan är det som jag tänkte ge en applåd, egentligen. <laughs> Nej, i vilken annan poll har man som koncept att den som lyssnar, med som ska börja applåderas på det jävla sättet. <laughs> man ser folk sitta här plötsligt. Ja, det är som att man känner igen allra dinkelyssnare som sitter och applådera, applåderar. Applåderar ja, helt imponerat. Åh, ja. oh, där är ja. det. en dinklare, ser man ju där, tydligt. Nej, ja, där borta det är en. Ja, det är en dinklare. Det är värst. Nej, det är en Nej, det var så här skulle det klara. Oh, ja, det var ju här. <laughs> Fjordinkler. Så... Fjordinkler. <laughs> kan jag inte kalla en... lyssnar för våra dinkleberries? <laughs> för våra dinkelberries. Dinkel... Den är bra, den är bra. Ha, har det hänt något sen sist. <laughs> <laughs> <laughs> är det nån som har förberett nånting? Nånting? Nånting? Vad fan, vad ska man förbereda? Alltså jag hade någon slags idé Inget ja. jag har förberett Men en idé som Almedalens politikernas Alla tal ligger ute Om mm -hmm. ja. man skulle ha gjort något politiskt Det vill säga att man läser talen Och sen försöker man Puncha upp dem med skämt Ja har du... mm. Det är en idé ja, ja, Det var du, Niklas du har med om att det är en idé också Det är en idé är det, är det <laughs> en ja. alltså, Men alltså, det finns ju många idéer Jo, jo, är, det jo av, är det här en idé som du skulle sätta högt på listan eller lågt på listan? Ja, eller mitt med, ja. som den enda idén på listan så är så. den. Då är den, listan. Listan. Då är, den då är den listan, ja. den är ja. på listan. Vi har, vi har nådat ja. upp den på listan. Bra, bra. Det listan. Precis. Jag ska försöka en ska... fram. <laughs> ja. <laughs> ja. ja, men det, det är bra. Vi ska, ska vi kanske prata mer om listan? <laughs> så. Ja, eller, jag går på en tanke i veckan. Det, Ska det marknadskoncept? En affärsidé. Har vi, har vi en lista med affärsidé också? Ja. Ska sjuda ut på whiteboard och skriva upp affärsidé och bredvid listan ja, med men... idéer. Okej, okay, okej. Okay, kommer... Så det här okay. kommer alltså vara affärsidéslistan. Affärsidé. affärsidé. Uh, folk gillar inte att få Dick di Pixel, eller hur? Nej, nej det är. Alla, alla med på det här, eller hur? Ja, vissa eller... folk. Alla som applåderar ah, med på det. Ja, mm. mm. Om man skulle ta och göra en klassisk gammal porrsida där det bara är bilder upp, bilder ner, bilder på kyka. Okej, hänger man med nu? Och så tänkte du att det är så här fyra kuka på rad och så är det fyra kuka ner, så varje sida har 12 tolv penisbilder ungefär Och så kan de som vill se riktigt köpa det här tidningen Och så kan man tjäna pengar på det här Ja Men... För att... Ja, okej vilka, vilken är den här typiska betalande konsumenten du ser för det här? För ja, vi, vi, hade ju, vi hade ju precis, eller, det var du egentligen som hade kommit fram till att det är inte är så många som vill ha dickpicks skickade till sig. Om man inte har bett dem, om de inte har bett men bett, det ju, då kan man göra liksom så att folk skickar dickpics till den här tidningen upp. och så de som vill se dickpics kan då bara, aha, här finns dickpics och så kan man skriva deras användarnamn under bilden, om de ja. vill ha mer privata Så det, Jag så... har eh, namn på den här tidningen, tror jag. Mm. Ja. ja. Dicks Gone Wild. Dicks Gone, Dick's gone Wild, mm. liksom, ja. Det är En del det är som som det. Det. från Girls Gone Wild där också var liksom random folk i en buss, ja. Mm. Är det också en sån sak vi sätter upp på vår lista? Nej. <laughs> Nej Eller Niklas, är det någonting du vill ha Vid sidan av ditt band, ditt jobb? Eller Nej, skulle... jag bara kommer att tänka på Att det här kanske skulle kunna vara en Affärsidé som skulle kunna funka ja, men jag, jag, ser, jag, jag ser fortfarande väldigt begränsat För det. Jag hör, man hör ju aldrig någon som säger Att de vill ha dick pics. Å andra sidan så... Är det den tysta majoriteten? Är det det, det är Den tysta majoriteten. Man säger ju det, man träffar ju aldrig någon som röstar på SD, men det är någon 18 procent. Ja, så om vi har 18 procent som också vill ha DickPix. Det är ganska många, då. Ja, det är det faktiskt. Och du pratar mm. vi bara i Sverige? Jag är jag menar det. Men kan vi göra, kan göra en korrelation där mellan SD-röster och vilja ha DickPix. Det tycker jag absolut. Alltså det är ju 180 000 betalande kunder i så fall. Vad har du för, alltså, ja, alltså, för betalningsplaner. Jag tänker klassisk poddetidning. Ja. Det här ska vara liksom... Det ska vara, det ska vara old school. Det ska vara, alltså, det ska, pappret ska ju redan vara sunkigt. Liksom. <laughs> Okej, okay, så det, ska det vara sunkigare än det billigaste så man måste lägga pengar på det också. Nej, alltså det ska ju vara alltså, det ska vara billigt att genomföra den här tidningen, tänker jag. Du... Men liksom, det ska ju fortfarande, alltså, man ska få den här goda känslan att... Ja, här går jag och köper en tidning full med kuka. Oh, kan, kan man, Oh, alltså det känns som att det borde finnas lådor fulla med gamla porttidningar som ingen vill titta Kan man inte bara typ ta, köpa in de bilder och sen typ klistra in... Ja, det de. återanvändning, det är ja. också bra. Mitt jag, jag, jag vill inte vara en brandfilt nu när ni håller på att elda på så här bra, men bara en ja. liten, liten fördelning. Hade det inte varit billigast att köra det här på nätet och nå en mm. Jo, äh, jo. Jag, jag tänkte också att det skulle vara bättre att ha det på nätet, men jag vill ha den här äkta känslan, att man sitter och bläddrar i en tidning och ser på kukar. Okej. Okay. Ja. Jag vill ha det här, man kan kunna bara bläddra och bara, det var en fin kuk. Ska, men ska det vara såna äh, stor, liksom fulllängdsbilder också, tänker du, att man får vika ut blad? Ja, alltså... Det tre och tre ja, men en centerfold måste det ju finnas med. Ja, jo, det finns ju ja. lite djur såklart. Jo, uppslag, det har jag tänkt. Jag, jag, alltså, jag har precis börjat spara fram den här idén. Ja, ja men... Men tänk, tänk om vi har annat, mitt uppslag som man kan vika ut så fyra gånger åt varje sida. Liksom, <laughs> Han får på två meter. <laughs> och det att man kan vika ner... En gång ner och så kulorna kommer med också. Jävlar. Oh. för den där sista, en liten där så bara plump då, Ja men alltså det känns bara liksom, bara, man kan bara säga, oh han har känns eh, numret av Dick Magazine. Nej. Nej. Då, då, då skulle man kunna ha ett hårresande special. Ja, du, ja men alltså, och så vet du, i februari så är det bara svarta kukar. Okej. Okay. Oh. Det, det är ju Black History Month i USA. Det är ju Mm. mm. Så får man liksom såhär... Och maj mm. så har vi... För jag tänker att det är helt enkelt veckonummer, det är månadsnummer. Ja, månadsnummer får man nog tänka. Magasinformatet alltså. Ja, magasinformatet, mm. ja. Så att det är ju en gång i månaden. Tjockt, sånt där. Rätt tjockt, det ingen, då. Mm. Jo, men alltså jag tänkt på hur många kukbilder som skickas Aj, här jag, i Jo, visst, visst. Om man bara kan få liksom 10% av dem skickade till vår e-post. Ja, och sen bara man... din bara e post Din e-post. Blandat in min e är det här <laughs> Ja, okej, okay, fine. Det är, um, är det nu. Ja, då har vi en har vi på den här mejladressen också. Ja, vi mejladressen. Ja, jag, jag lägger så, du så, den. Jag lägger den där. Fixar det där, bra. Ja, jag fixar. Härligt. Nej men det känns liksom som att det, det finns en efterfrågan på det. Jag känner att marknaden bara skriker efter just det här formatet. Ja. Typ. Det är, mm. mm. Men jag, jag, jag håller med. Där, där finns, det finns någonting då. En liten update på min idé här. Jag kollar, klickade på. Gustaf Fridolins. Jag ja. till Gustaf tal är nio sidor långt. Oj! Och det, alltså, det, man kan säga att... Rätt bra. från fem år en gång nog skriva så mycket. Att, jag tror att han har ja. Men det är mycket mycket väldigt tråkigt och svårt att panchat. Aha, <laughs> uh -huh. uh -huh. Dinkelatgiven från konferensen uh, i den. Dinkelpodd. Dinkelpodd. men podcasten ja. Dinkel vi på Twitter. Ska vi inte hålla det samma. Podcast Dinkel. Podcasten Dinkel. Podkasten Jo, jo, jo. Ja, det ska vara ungefär Mm. Oh, no, hans, hans tal börjar med Cadillacs utrymda historiska skyddskapar mitt i Detroit och fått nya hyresgäster. Michigans miljökontor. General Motors Argonaut Building på West Milwaukee Avenue har blivit ett college for creative studies. Fordonsfabriken ett ett välbesökt museum. Stan som var med medan amerikanska bilindustrin eh, konkursad Phil och thomas tomma Där jag vakna till DIVA. Amerikanska tidningen skriver om Detroit som USAs comeback city. Alltså det här är ju, det är för tråkigt. Ja, det är helt sinnessjukt. Idén, vet. idén är att göra bilens huvudstad till människor får plats. Ja, hur ska de få plats på Parkeringar eller? Ah. Boom! Snyggt, snyggt! Oh! Oj, oj, oj! Ja, det Motorvägar har blivit parker. Övervis har till författare från hela landet, universitet och sportanläggningar för att människor tar tillbaka kvällarna från kriminella. Övergängliga platser har blivit stadsreglerna. Något hände i Mellanvästern. Man kan säga att man har lagt i en högre växel! Yes! Ja, och Stadssodeln kan vi inte få in med att de har röka gräs här eller någonting. Mm. I att slutade Kentucky Cole, med Museum, Elda Kål. Sopranerat på taket ska spara museet. Överkommande styr in 80 000-10 000 dollar 000 om året till uppvärmningskostnader. Störst kommer parken vara, bara vara i några månader. Snart inrikes en tre gånger större solcellspark i samma område. Nej, det är så jävla tråkigt alltså. Det är helt sjukt. Är det verkligen, alltså är det är det, är det, det man ska använda, den typ av tal man ska ha när man ska elda på massorna på Almedalen liksom? Tidligen! Typ det här är i onsdags med det Volvo att man ska skjuta tillräckligt att röka bilar med bara gammal fossilteknik. Nyss försökte bilföretagare rädda den gamla te tekniken. Nu vill alla visa att man är på väg in i det nya. Hur okay. får det låter Gustav Fridolin egentligen? Ska vi försöka ah. imitera det här jävla skittalet? Han var på en skånska där va? Han Han är från Hässleholm va? Tror jag. Eller det är Nej, Jag ska inte försöka med på få det. Nej det är, det är inte. Eller är det? Det är uppe i nordöstra Skåne någonstans. Jo, klart oklart var. Mm. Mm. Yes. Fridolin Aftonbladet, fy fan Den webbspelen går ju för att inte kolla på <laughs> Fan har inte Youtube Mitt skör Oh boy Ja alltså, det var fortsätter I Sveriges mjöbästa ja. kommun 2017, Grönblå Helsingborg Byggs ä, express, cykelvägar Och mer plats för för God vägg det här är utveckling. Det är alla, alla mitt i en, i en fantastisk förändring av våra samhällen. Lika genomgripande som industrialisering, industrialiseringen själv. Från en ekonomi byggt på ett ständigt brytande nytt ur jordens inre. Förbruka det och allt snabbare. Egentligen kanske samma tal försöker jag ha mer liv och rörelse i det kanske man ska försöka kanske istället för att puncha upp det med skämt kanske mer försöka göra talen levande genom bättre pratare du kanske kan göra det med en riktig dialekt nästa gång kanske. Mm. ja nu försökte jag imitera Gustav Fridolin Som mm. mm. mm. sagt, försökte, inte gjorde nej, försök. nej, det, det var, det var nog uppenbart alla, alla kunde höra att du inte gjorde det perfekt mm. Mm. Har, har ni satt någonting just nu i skrivande stund så har ju folk postat den här att de har blivit antagna till olika program och sånt där på högskolan. Mm. Du kanske märkt det här. Mm. Ja. En mm. i de har gjort det. Ja, precis. Det, det, va? Ursäkta. Ja. Va? va? Skryt, skryt, skryt. Det var, det, det var en ren jävla spontan ansökan. Jag vet inte ens om man ska an... Eller, tacka jätten. Jag ja, men grejen är att det, det brukar väl inte vara så svårt att komma in. Det svåra är ju att, av, att slutföra, typ. <coughs> ja, alltså inte var så, men kandidaten, det kandidaten i Lundin. jag sökte till minsta antagningspeng på den var 20,3 tror jag ah, 2,0 lägger kan man få som högst på det är också en sak som man nej. kan som är helt jävla orimnat, Då kan man söka in på, på sina gymnasiebetyg som är 10 år gamla, det är helt vansinnigt ja, att, det är, att det fortfarande ja, ska vara gintliga grejer liksom. kom igen ja men egentligen vi ser svenska, engelska, matt det, där har det inte hänt jättemycket på tio år. Ja, men, nej, men samtidigt... Det, det, det ger ju ändå en... en Okej, okay, det ger en, en bild av hur, hur duktig man är i de olika ämnena, fine. Men det ger ju också en bild av hur ambitiös eller hur studiemotiverad man är på något sätt. Mm, ja, också precis. liksom, det är, inte, det är inte bara kunskapsbaserat. Bara, Nej, nej, men alltså, å äh, hur jävla du var man i gymnasiet? Eller, jag kan bara säga till mig själv, jag... <laughs> vissa var faktiskt det va? <laughs> ja, faktiskt. Äh, Klugnöst, jävla var Japp. Ja, <laughs> yep. ja ne nej, nej, ja, men så är det ju absolut. Men jag menar... Äh, om jag hade sökt in så hade jag inte gjort ut mina äh, gymnasiebutyg. Det har liksom... Fått godkänt i allting, liksom. Det var det jag siktade på, för att det orkar inte göra för mycket. Nej, visst. Nej, nej men mm. alltså visst, folk kan ju ändra sig sådär. Och det, det, det är lite det jag jag jag det, det är svårt att säga att ett tio år gammalt betyg speglar den människan man är idag. liksom ja, på, det, på det sättet det är tänkt. Liksom. Ja. Ja. Men jag menar, du kan ju varit... Du kan ju inte haft, kanske inte hade jätte... Nu ser inte jag speciellt någon... Men man kanske inte hade så mycket socialt liv och man engagerade sig jättemycket i skolan, på gymnasiet. Och sen yeah. så här, tio år senare så har man eh, hittat ett jobb, man har blivit mer social, man har inte samma läshuvud längre för att man har hittat andra roliga saker. Mm -hmm. Ja, alltså, mm. liksom. absolut. Absolut. Sånt. Ja, precis. men äh, Jag tycker bara att det är lite konstigt. Men vad fan det är, nu är det ju kul och kan ge en massa tips till alla andra som har kommit in på städdarsamtal. Ska du bli den här lilla, lite creepy kuratorn eller studievägledaren? Ja, men det kör jag redan på Reddit. Fan. Där, är jag ah, alltid, ja. där kommer jag alltid upp en tråd. Jag, typ, jag hade kommit upp en idag och det kommer väl en sen när det faktiskt drar igång. Liksom. Vad, hur fan ska man göra nu när man kommer in? Där? Ja. Gå och gör det här. Ställ dig här? Glöm inte att köpa det här. Köp inte det här. Eh, du kan komma till mitt kontor om du vill ha mer råd. du fattar vad jag menar. En flaska vin. Precis. Sånt kan man göra. Ja. Jag har alltid en påse räker i lådan. Uh -huh. <laughs> Jämladukt. Nej, men vad fan... Ja. Men det är väl kul folk blir folk blir glada, eller? Det är... Det är men samtidigt kan jag komma komma ihåg, för jag kom ihåg några jävla ångester man hade hos. För jag sökte ju in till eh, sjukhusfysiker som första hand. Vad sa du att du sökte in till? Sjukhusfysiker. Det är, de, det är de som har hand om alla strålningsapparater och sånt på sjukhuset. som som sätter stråldoser och ja. mm. alltså jobbar med maskiner liksom. Och det är ett sånt yrkesprogram där de tar in, i lunch tog de in nio pers tror jag, eller något sånt. Löjligt, lite, löjligt lite i alla fall, så att det var liksom inga som kom in, ja, förutom de nio skott mm. Jag var inte en av dem, men jag stod som reservplats nummer tre tror jag, något sånt. Och då var det så, så jävla stress bara. Eller, en sån ja. Molande ångest liksom bara. Jaha. Mm -hmm. ehm, Är det det här jag ska göra nu Eller är det inte det jag ska göra nu men, ja, Det är sant Det är ju svårt att, när man bara, men, Det vill jag komma in på ehm, Får jag komma in på det Så kommer jag, in, så kommer jag hoppa av allt annat Men hur stor är chansen att När verkligen kommer in När kommer jag kunna komma in i terminen Om någon hoppar av Mycket mm, kan man missa jag tänkte på det här med bostad, för det är ju fanns bostadspris för alla studenter som vi flyttar till alltså, en annan stad eller vad som helst. Mm, ja. Egentligen så, när man gör högskoleprovet och man ansöker, så när du får reda på nu, i juli, grattis 2018 så kommer du börja plugga i Uppsala. För då har du ett år på det att försöka hitta bostad. Så då skulle du söka i ett år i färdväg, eller vad. Ja, det känns mer rimligt alltså, om man bara kollar på Bostad. Eh, ja... Så, då har du ett år på det att försöka jobba ihop och lägga handpenning på en 3-miljoners etta? <laughs> ja, ja, men, ja, det. Alltså, ja alltså, absolut. Rent bostadsmässigt, absolut. Men samtidigt, vad ska du göra under det här året nu då? Ja. Alltså, ska, om man ser ska du söka in på gymnasiebetygen från år i så fall? Eller? Om man nu vill fortsätta direkt efteråt. Ja, eller alternativt att man får göra ett högskoleprov i det med tvåan. Jag vet inte om man finns någon åldersgräns för högskoleprovet. Nej, nej, du kan göra det hur tidigt du vill, tror jag. Jag tror inte det är nån mm. ålderskans. Men precis. det är givet att det är ett visst antal år bara, så att du kan inte göra det förr. Ja, nej men precis, men vi ser att ja, men efter st studenten, om man, ja. Ja, men jag tänker söka en annan stad. För, för det finns också, alltså, jag har bostad, ja, men då kan du börja med hösten, jag har inte bostad, Ja, men får du börja med ett år. Mm -hmm. En sån grej hade man kunnat ta, för då hade man kunnat ha de som redan har bostad och vill liksom typ eh, fortsättningskurs till exempel. Jag har läst basår och jag har lägenhet i den här staden och jag kommer fortsätta med biokemi eller vad som helst liksom. mm, mm, mm. Men man redan har bostad så Det känns det är lite bara... konstigt att de som bara har typ bra kontakter eller rika föräldrar så kan man tidigt kunna, liksom, få kunna köpa en bostad om man vill plugga någonstans ja. Ja, ja. nej jag, jag ser inte att så här bara, även om någon som är jätte äh, och har jättebra betyg och vill plugga som fan och så bara ja, men har inte pengar till det så ska de liksom ska de dess ekonomiska förutsättningar för att ändra till liksom, ja det, det, är är lite, det är lite fel är jag Just om, om man nu ska ha ett system som vi har den här dagen så det ska vara lika för alla för att komma in och sådär så. uh. eh, eller du ska inte ta några att ta in eller något sånt. Så känns det lite skevt att bara, nej men nu får du lov att söka in ett år innan som vi hinner spara ihop här lägenheten som man ska köpa. Mm. ja fan, då, då säger jag hellre att de Typ sätter upp några jävla containrar på en parkeringsplats och fixar temporära bostäder om det är ett sånt i alla kris, krisläge. Liksom. Ja, lite så känns det alltså. Men det är, helt, det är märkligt I Lund har det varit bostadskris fan, Ända sedan jag flyttade hit liksom Och de fort, det får fortfarande inte lösa det, liksom. det, liksom, ja, det är samma sak varje år liksom. Där är alltid någon som ska tälta någonstans För att de inte hittar bostäder liksom. mm -hmm. alltid. Ja men det var ju samma sak i Skövde Förra året Det var ju helt jävla galet Folk så sov i soprum Och mm. liksom eh... Och sen har ju studenterna problem också Ja, oh, precis. Men jag vet bara, liksom, typ. Äh, ja, i det, det jag håller ju. Att, äh, typ, äh, det är ju, typ, varje år, så vet jag att det kommer hit, äh, typ, det här bara jag hört, eller det är kanske inte är sant. Så att det är lite, jag det här att bara ta i till liksom äh, Men, liksom, då är det typ så här att då kommer det hit någon rik. Stockholmare som går och kollar på en lägenhet och köper en etan för en miljon till sin pojke eller döttel mm. på att plugga i Skövde på högskolan där Och för dem är det ju inget problem att lägga undan en miljon Bara sådär, det är ju inget för lägenhet. en lägenhet, heller gud, en precis så Och så bara ja, Jag kommer ju aldrig kunna köpa en bostadsrätt I nuläget nu liksom Det sitter igår liksom inte Mm. Och det enda, jag kan försöka få tolka är en hyresrätt och jag har stått i, i på söndag blir det fem år och ja. jag är inte ens i närheten av Men än. Du får inte inte tacka nej till ägnet, utan du får ju tacka jag någon gång också. Ja, okay. ja. ja, det är väl sant. Ja, men det är alltså men, det ganska kul. Jag gjorde ju jag som yrkesmytär i Skövde. Mm -hmm. ja. Um, då borde vi, det, ja, det, vi då fick vi liksom bo på reglementet men de som inte vill göra det, de vill ändå hitta så relativt fort i hög faktiskt Ja men, men så, så är det ju i Lund också oavsett, även om det är en massa som inte står, alltså, som står utan bostad vid in termin, början liksom så, men tror fan, efter ett par tre veckor eller så så ja okej, okay, är det ingen som sover på bänkarna direkt utan alla hittar någonstans om det är så att de klämmer in sig fler i en lägenhet eller vad är det, alltså, hur det nu mm. löses liksom men, så, att så så jäkla kriset kan ju inte vara. Liksom. Men det är ju ett, ett, ett jäkla, jäkla sätt liksom, om man nu söker in någonstans och ska flytta liksom, 60 mil hemifrån utan att veta okej, okay, kommer jag ha någonstans och sova när jag kommer fram? Det är ju... Ja, men alltså jag skulle egentligen vilja att, fast att universiteten har som i USA egentligen du har dorms du har, mm. så många du tar in det är så många sovplatser du har. Ja, det hade inte kan... varit fel alltså. Och jag menar, pluggar du inte? Nej, men då får du inte vara kvar. Det är liksom mm. räkning. Och jag menar, de får ju personer som inte pluggar skydda sig själv egentligen, som inte hittat någon annan bostad eller liknande. De vet ju att ja, jag går ut detta året, eller ja, men jag kommer att hoppa av. Ja, men fortsätter plugga tills jag hittat en ny bostad. liksom. Så enkelt borde det vara, egentligen. Ja, de har ju... Nej, okej, det är inte universiteten egentligen som har dem, men... Jag menar, som i Lund så är det ju... Akademiska föreningen har ju massa bostäder som de hyr ut till just de som studerar, liksom. Mm. Men det är ju inte närmast så många bostäder som, som universitetet tar in nya, liksom. Mm. Alltså i Lund, nu i år så var det... Äh, fan vad de skrev på sitt svenska. Det var 20 000... Någonting. Nya antagna. ja Och så många bostäder finns det inte. <laughs> inte lediga i alla fall. inte en chans. ja men det är det... Det är ju märkligt liksom att... Ja, nej, det är bara konstigt. Alltså, ja, men vi har fri utbildning, vilket är jättebra. Men eh, hur, hur, hur ska man kunna plugga om man inte kan flytta till det stället? Alternativt att du får alla utbildningar i alla städer. Det går ju inte heller, då får du ingen kvalitet i e utbildningen liksom. Nej, mm. alltså, det, det finns ju en anledning till att du har honomstet och att du har det koncentrerat. Liksom. Det, det, är ju en... ja. det funkar ju bäst. Ja. På något sätt. Ja. Men äm, ja. Vad som det, gör för att lösa bostadskrisen i studenttäta städer? Ja, det är som jag sa, bygga en massa containerlägenheter. Ja, du, det har de gjort i Göteborg Och de har, ju, de har köpt dem typ från Kina. Mm. Okay. Och de har ju varit mycket skadade. <laughs> nice. Det, det har varit här, I mean, I mean, det är en smart ja men, ja är du kan fälla upp köksbordet så att du får mer utrymme för att Ja. Men mm. de, har inte haft, de har inte använt gång igen så de har bara skruvat fast bordet i vejret så, de liksom och upp, så ja, men det är liksom bambat att följa upp Så det är en jättedålig ventilation så det är jättedålig ventilation toaletten är i mitten av uh, utrymmet så att du har köket på ena sidan så, är det, det? Ja men det var en sån jättekonstig planlösning verkligen Och, och toaletten ja. är som ett genomgångsrum eller? Ja, ja Okej, okay. ja, det är bara dumt <laughs> det, är, det är lite så jag i den lägenheten jag bodde innan, som var ett sånt studentlägenhet, mm. där, där var ju, köket var ju litet som, jag tror det var typ 1,5 och en kvadrat eller i den stilen, max. Eh, Stort. Jättestort. Mm. Men det var alltså genomgång så att du hade dörr där på dör dörr och sen var toaletten där. Mm. Eh, om någon fällde den här ungsluckan när man var inne på toaletten så kunde man inte öppna dörren och komma ut. What? Och det, med ugnslucka så var det, det här var alltså en, en, en ugn och spis med två kokplattor liksom, och en eh, typ hälften så djup som en vanlig spis. De var ett en grej. <här> det, så att, det var, var tid och det. Nu har de rivit det istället, för det var, det var också, det var såna typ containerbostäder de byggde på, eh, ja, vad fan kan ha 80-talet kanske? Nej, ja, någonstans mm. där. De skulle vilja säga, ja, de, här, de är, är, är kristna. Vi måste ha de här. Vi bygger dem bildet så de får. Nu får de stå här, liksom ett några år. Sen står de där 30 år istället bara. Och Och jävla skit, skick nu. Men som sagt, nu är de rivna. Nu ska det byggas höghus istället. Också för studenten. Det är bra. Mm. Det är för tokigt. Ja. Ja, det är galet alltså. Ja, nu har vi en mailadress i alla fall. Ja, ja det ja, då. Folk kan bara skicka dick pics port, till port, så. Ja, kan jag, så nu skriver jag att de kan skicka vad fan som helst till, till den. Jag har provat mm. officiella på podcasten dinkel. Ja, eller när vi pm limpen direkt på Reddit och då är det alltså... <laughs> <laughs> ja då, ja då. Vaga, ja. Hoppas du censorerar dig mm. <laughs> mm. Men, men så, som vi sa i förra avsnittet, de som ja. har lyssnat ända in hit, de kan ju ja. DMa eller bara på twittra till ett x på Twitter. Eller till att ja. limpa en x på Twitter. Eller att fan är helt på Twitter, Nick? Jag heter Klas på Twitter. Ja såklart. Det, bara, du, twittra vad som helst Det någon av någon två, skriv glasflaska till dem. Ja. För, för att visa är... att du har lyssnat hela vägen in i nytt. Det kan ju vara omöjligt Nej, så alltså, sen, sen förra avsnittet har jag fått noll tweets som har refererat det vi sa i det. Så... Ja, och jag lyssnar faktiskt på det i förra avsnittet. Klart, den skickade inte ens någonting. <laughs> Nej. Det är... Det är så illojalt av dig klass. Ja, det är det jag sa tycker. Vad har vi gjort? Jag vill även passa på att hälsa nitse kommunal listan välkomna. Ja just det. För de sjuka jävlarna som bara hoppar in hit in på. Mm. Vad? är tror jag vad det händer på? Jag lyssnar på avsnitt 6 och hoppar fram 46 minuter. Ja, där var det. Oh, det är. Herre, jo, nu, nu vet, nu vet du vet det man kommer hem i lägenheten, man stänger dörren och så hör man hur grannen spelar tok högt på podcast han visste på. Då mm. oh, sitter jag där med öronen mot väggen för att höra vad de säger. Ja mm. så alltså, det. Mm. Ja, jag har inte upplevt det själv. Men jag kan, så jag känner kan du det träffad? Där. <laughs> där känner, känner du dig träffad? Känner du dig träffad i magen av en kniv? Uppsökt läkare. Genast. Uh, man ska göra det som föranalyn. Mm. Mm. Har du flyttat till en ny stad, är vuxen, och har svårt att träffa nya människor, så har jag tips. Kika sitter. Då träffar man människor på ett enkelt sätt. Oh, jag saknar dämpa hans gluten själv. <laughs> ja, Nej, det måste komma in. Vi får klippa in det i slutet. Jag har fått hämta det. det Rinnligt <laughs> sett. Mm. Mm. Ska jag berätta något riktigt jävla sjukt jag hörde här veckan? Jag gör ja, en. absolut. Bara knock and uh, uh, Alltså jag fick, jag fick typ hålla mig för att det, det här var... Oj, oj. du alltså, jag tycker mycket normala saker är helt jävla galna. Uh, men då var det att det var en podare. Han hade gått förbi bion. Mm. Och uh, uh, då skulle jag inte ens gå på bion utan bara i Och då så bara var det nypoppade popcorn. Jag kände de hade öppnat dörrarna och det var inte bara popcorn. in och köpte bio-popcorn åt och gick därifrån. Det är helt jävla sinnessjukt. Alltså min... min ja, ja... Det, är, alltså, det, är, det är, låts in mig på mentalsjukhus genast, för jag kan mörda folk så jävla gärna Det är. Alltså, alltså, jag, Men gör så! Jag, men, det, jag, jag kan förstå det på ett sätt. Får jag ni bara föra popcorn? Äh, jo, alltså, men ja. äh, vem gör så? Vem går in i vallen med jag skulle kunna med lite popcorn och så Hej. Ja men det, det gjorde folk i Borås så det är nästan lite som en marknad här. Uh, så att det är vissa ställen som speciellt på sommaren så säljer mjuklas och popcorn. Alltså, jag äh, alltså kom, jag, skulle jag säga. Ja. ja. men så typ på vall det är liksom en, en, en tobaksaffär som har lite små och, och på sommaren, ja, mjuklas och popcorn Så har de popcorn, popcornmaskinen är utanför och så, och så har de, <laughs> så de I boråsna händer Jajamän Och min poler till exempel, när vi varit på by Han bara, nej men jag äter inte upp all popcorn för då har jag lite grann När jag kommer hem ja. Och så har han med sig den hem Jaha, ja, den är sjuk igen, får man göra det? Jag tror att man måste lämna den Nej, jag menar för jag äter alltid, nästan allt upp mina popcorn Innan filmen redan som har börjat Ja, precis jag gör det. det är så man ska göra Ja, eller hur ja. Man bräker i sig Alltså trycka i sig, man ska bara, nu är det jag som är upp den här popcornen innan Ja, nu snart kommer för texterna Ja, men eller hur? Det är större av sådana medietittare med popcorn eller och vem är som fint köpa köper popcorn och äter under filmen? Jag pockorna Äter popcorn och svep läsken och den ska gå på toa innan, innan första akten är slut Du liksom. ja, ska gå in, första akten. du ska öppna upp din jävla kola du har köpt, du ska ett snurra så bara åker rakt ner i köpet, <laughs> trycka i det popcorn och så ska du bara Och så ska du bara springa ut på toaletten. den och skita fort, och fan! Och så här först kommer du inte gå. Sen! Sen kommer man, kom man hem och då grävlar man upp. Ju... Det är det som är bio. Ja. Det, är det, det, är det är bio för dig i alla fall. Och, och en i jävla pucken i på mindre än 16 sekunder och se skita. Skriv och sätt dig i smart. Nej, men det är klart. Tack och hej. Det var en smäll. 100 sekunder. Ja, jag är väl förlorad. Tack och hej. Det är vad det som är bio. Ja, för man. mig i alla fall. Kompetent ja, till alltså, bio-eating. Där har man något. Där har vi har en jag fäster dig. En jag fäster mm. Ta sig in på bio vräka i sig allting innan förtexterna slut och sen gå utan att störa de andra som är. vilken var de senaste bio är såg förresten uh, Guardians of the Galaxy volym 2 jag tror att det var nu ska vi se om det inte fan om det var Star nej inte Star Wars den senaste bio. men uh... jo det var den nu förresten inte Force Awakens men uh... eller? Rogue One, Road one. Det var tvärtom, liksom... nej, nej, nej, tvärtom. Forza Awakens var inte Rogue One. Så var det. Det var nu den senast. Ja, den senaste var ju... Rogue One. Rogue One. Ro Rogue... Oh, det var den senaste? Ja, alltså, ja det var det, den senaste. Nej, det sen det, det var den senaste en film och ja, ja, ja, precis. Det var den senaste. Ja. Som kom, det, det var inte den jag såg utan det var Forza Awakens. Jag gick okay. själv på, jag satt längst bak i BN klockan fan sen jag bara jag tror jag var typ halv elva eller nåt sånt började nog. Oj. Ja. men det, var... ja, det var en sån spontanare på scen. Nej, vad fan ska jag gå på bio ikväll kvällen då? Ja, vad gör. Ja, stars. det har, har inte sett gott, Värd att se. På bio. Mm, jag såg uh, Pirates of the Caribbean. Nej men. nej men. Nä men. Men det höra. Ja, verkligen. Det är no... alltså, det känns som en sån film som den kan alltså, ha de... De... har de vänt och blivit bra igen eller? Nej, det har blivit, de inte. Det blev sämre. Ja, men det går att återfå den sen mot. Jo, jo, alltså jag menar, fastän, var det fyra filmer? Rätt eller femte tror jag va? Uh, ja, det är nog jag. Tror det. ja. Men i alla fall, i de andra filmerna så har det ändå varit eh, Jack Sparrow. Han har ändå haft samma charm i dem hela. Han har varit lite full, men han har ändå haft ett mål. Han har ändå haft, men jag ska lyckas komma dit på något sätt. Och så har det här tokigheter, men han har lyckats ta sig dit. Ja. I den här så var han full. Och... Gav bort sin kompass och han eh, hade ingen mening med livet överföret. Ja, eh, så att eh, det var fans sämre alltså. sämre står ja, och alltså, och grejer av det här. Slut, här slutade, med Oops spoiler. Eh, mm. Men alltså det, det inte blir någon mer pirates film. inte med Jack Sparrow Sparry, det här känns verkligen som sista. Eh, för grejen var att de tog eh, tre udden. Mm. på Sidons triode och medan så gjorde de så att uh, all magi i havet försvann. Ja. Ah. <laughs> nu, nu är inte du juda längre. Så slutan av här. Precis. Nu finns det ingen magi längre. Uh, så här. Han blir ju jagad av typ spökakten då från spanska kvar. Ah, du trollade nå men eh, så att de, eh, de dog i slutet och vad heter han som, spoiler, eh, och, men vad heter han som alltid haft Black Pearl som har jävlat, som är Captain Barbosa, han dog i slutet också. Ja. Ah. Mm. Men vad fan? det var inte att se filmen längre. Hans dotter var med också, fick man reda på i slutet. Aaaaaaah! Oh. Eh, <laughs> <laughs> Oh, ja, det har är inte ser värd. Det är ett sånt egentligen. För jag egentligen. Curse of the Black Pearl, då tyckte jag att den ju var kul. Det var liksom en, sån, bara en mysig äventyrsfilm. Liksom. Och det var ett universum som ändå var som var spännande. Liksom. Ja, de första 17 filmerna var bra. Ja, men, det, nej, det men det, det har inte kommit så <laughs> många filmer av det. Nu har det kommit. Är det sex stycken nu? Fem. Fem, fem stycken. Mm. Cur Curse of the ja, Black Pearl. Ja, det är tre ändå helt ok. Nej, At, At World's End är konstigt tycker jag bara. Ja men den måste ju knyta ihop säcken Hallå Ja, ja okej okay då Visst Stranger Tides ja, men, Jag menar Liksom Ett och tre är bra Eller ja, är, ja men... det, det, det, de, de följer samma mönster Ja absolut Trean Fyran tre, tre, med, Vad heter det Ungdomens källa mm. Var också helt okej okay. För de, de följde ändå Jack Sparrow Och han är som han är som nu Femman Helt eh, Nej Lite grann, alltså det här, fan, de här jävla filmen, de är ju lite grann som Transformers, det blir bara, det har bara gått ut för. <laughs> ja jag ja, just det, det ska komma en ny Transformers-film. Ja, det är så den är ju i, det? Det i höst eller var det sommar. som vad fan det är spännande. Och så såg jag också att uh, Tom Cruise skulle vara med i två filmer, förutom Umeå så skulle han vara med i någon annan storfilm. Okej. Okay. Jag såg en reklam om det. Ja, sjukt, jag vet ni hur mycket? Pirates of Caribbean har dragit in, totalt På alla filmerna 3 miljoner Nej 2 Nej. miljoner Nej, Niklas ja, men det, är ändå ganska, det är ganska mycket pengar idag så att du... Ja, är, jag har gjort 2-3 miljoner Det är ganska mycket pengar De har dragit in 4,4 miljarder dollar Det är ensam Alltså att det var 4,4 mil... Miljard, miljarder Miljarder dollar dollars. Alltså jag hade gärna kunnat ta en 10% av det jag skulle faktiskt kunna nöja med en Men om man ska vara helt De har budget för de fem filmerna På 1,2 miljarder så det är inte Jättebra utdelningen ändå på dem Nej det är faktiskt inte är Alltså det är mycket pengar Absolut men om man tittar på vad Kommer du ihåg vad fan det var som gjorde En genomgång, det var någon Youtube Som gjorde någon genomgång på vad de här Box Office filmerna faktiskt Förväntas plocka in liksom och sådär Och detta är då fyra gånger Investerat och det är inte riktigt det de vill ha för de här. Jag tror de vill ha ännu mer. Mm. Ja. Men va, va, så egentligen de borde testa att göra bättre filmer. Där har vi någonting, ja. Mm, mm. Och sen å andra sidan, de, alltså de har ju grundat det på en åkattraktion. Ja, det är det, det, Ja, det är ju ganska kul ändå. det. Så du menar, med, med den premissen, så tycker jag ändå att de har lyckats bra. <laughs> ja, jag tror det är. Ja. Jag tror inte flumride på Liseberg kan dra, kan dra in fyra miljarder. Det blir något svårt att köra fem flumride-filmer. Det är möjligt om man gör en flumride versus Colorado eller något i den stilen kanske. Men <laughs> finns det film som heter flumride? Nej, det finns en, det, finns en nej, nej. flumride på Liseberg som heter flumride. Vad heter den? Ja, jag tror att det var någon som har gjort en film, en typ dokumentär. <laughs> alltså. Det började som en vanåkaktion i 1987. Är den skräckfilmen? Är det en, en, en, en krim, krimdokument? Ja, en äkta krim, True Crime. <laughs> true, true Crime, true crime, crime. Om, om Flumride. Ja. Vad, vad, är det hemskt, det... vad är det för hemskt som har hänt i Flumride egentligen? Det är Ä funkar att folk har, 20, du, har, du har det våtvärlden. Och det är oh. alltid samma datum. Nej. Har ni två, har, har, har, har, har, har, har ni åkt Flumride? Jag har åkt Flumride. Ja, jag överlevde. Jag överlevde. Yes. Ja, nej men för det var ju en kvinna som hoppade ut i sista backen där. In. Ah, var hon det inna. Var så rädd så hon hoppade ur. Äh, Fy fan. Och, ja. Sen var det hon bröt benet. Eller? Nej, det var ja men Nej, var det var typ nej, vet fan hon dog. Jag kan ta en googling för. Det skulle ju stått om vröl med omod. Varför varför varför tig och med? Ja, varför tigga media? Var det för många år sedan Ja, så det var många år sedan, Det är en legend nu. Kvin Kvin kvinnan som hoppade ur Flumryd. Dödsfall i Liseberg. Mm. Där har vi död. Olycka på Greteliseberg. 2006 var det. Var det Flumryd? Var... Var, det... var, det... var det någon, någon annan Bergdalbana eller var det någon som dog? För mm. Liseberg. En kvinna i 30 fick svåra skallskador när hon fick två stockar över sig. Åh, nu fattar man. Det är <laughs> vattenattraktion. Det är för, det är för <skratt> att de skriver sådär. Varför, varför dömer de Humor, får göra ja, jag ser det också. Är det Borås tidning eller? Nej, det är GT Expressen/ Ja. Ah. Ah, men herregud. jag lägger jag lägger det i i, i den eh, lyssnarschatten. I, i lyssnarschatten, okej. Okay. Det ser vår disk. Alla ser. Man är det alltså, ingen som inte dött den här. Eh. Nej, en artikel från 2006 i Borås tidning. Eh, 2008. Ah, hittar du Borås tidning där också? Ja, ah, Borås tidning. Ja. Ja, det är en lista på de som har förskadorna. Så att det börjar 1985. Ett tåg i, en gammal, i, den, i den gamla Bergdalbanan på väg upp för första backen rullade tillbaka in i ett tåg som stod inne på stationen. Det, Nej, det är ej. dumt. 1997. Eh, oh den här kommer jag ihåg när den hände. Ja, det, jag kommer ihåg eh, 20, det på TV. 25, ja, precis. 25 ungdomar blev kvar i vagnarna när hänger på Liseberg stannade i 3 timmar. Det evakuerades med ja, en Sjukt mm. egentligen. Eh, Okay. 2001, den 14:e pojken skadas linret efter att han har klämts fast i en båt eh, mellan en båt och bryggan på den populära åktra. Och åkattrakoden Colorado. Titta, här är, här är, det är en sån här prequel till Flumride-filmerna. Utspelar mm, sig 20 x mm. Vad händer med 20 x Twin Towers, ja, säger man. Mm. Vilken var först, ja, det kan man nog Det är, här också terrortät. Det kan vara ett fullo var det här var det? på sommar, nyss. Så det här var för. Mm -hmm. Men det så Al-Qaida gör, ett, Al gör alltså ett attentat, ett misslyckat attentat mot en 14-årig pojke i Göteborg mm. Kommer fram till att det funkar inte, vi måste flyga in någonting istället Ja, okej okay. ja, 2002, sex det. barn, skadade slindret, när en säkerhetsspärr det är för dåligt När han säkerhetsspärr lossnade, lossnade på åkartraktionen, små grodorna Felet visade sig vara att maskinen olja det är, ingen, ja. vad är det, för, det är ingen säkerhetsspär om den lossnar, då är den inte säker mm. Kan du bara kalla det för spär istället Ja, 2005, ett åsknedslag slog ut, det här är nog den allvarliga storleken. Ett åsknedslag slog ut ett ställverk i Falkenberg och strömavbrottet drabbade bland annat Liseberg. Där alla åk-attraktioner stannade och människor fick ev evakueras med nödstegar. Ingen skadades. Mm. <laughs> wow, fritt fall bara, <laughs> fall bara slutar falla. Vad? Helvetevligt alltså. <laughs> 2006, ja men då var det ju den ja, flumma. 2006. Ja... På jag... Båtarna kommer jag att få backa med mellan av elva sekunder. Har ja men man får det. typ läsa in med lite crime bara. Ja, kört, Det kört, kört. Vänta, jag ska bara komma in i morden. 200.6. Ja oh, men, äh, men okay, för helvete, nu ska vi lägga ett bakgrund på det här. Sabba inte detta nu. Jag ska försöka, okej, okej. Vård till En ska inte skadas allt allt efter att ha varit fast i räcket. U-båten Stockholm på den populära attraktionen Fjoln och sedan körde ner i den längsta backen. Hon blev därefter påköpt av två efterförnästa båt. Båten kom ner för backen med en manöver av cirka 11 km. Anledningen till olyckan sägs vara att kvinnan drabbats av panik. De fått syn på den andra backen som är den längsta de av en liten varaktig Attraktionen höll stängd resten av dagen, och även i resten av sönder, eftersom olyckan inte är för sommarens sista. Det är ja, lite konstigt är att det är sista och så att attraktionen hörs stängd resten av dagen och därmed även resten av säsongen. Eftersom olyckan inte hände på säsongens sista öppet dag. Tror du fanns det? Fan, det ska sista öppet dag? Varför skriver vi öppet dag ja. Mm. så? Ja. 21 personer skadades och fick föra sjukhus efter en olycka i Elisabeths populäraste attraktion Lisebergsbanan den 15 juli. Ändamålet. med datum. Lisebergsbanan stängdes omedelbart, men öppnades igen i mitten av augusti 2006. Ett hade precis lämnat stationen när Kjettingen som drar upp vagnarna för backen brast. på tåget föll bakåt och kolliderade med ett stillastående ekipage på stationen? Säkerhetsbärarna som automatiskt aktiveras vid kedjebrott förmådde inte hålla vagnens vikt eftersom, eftersom inte hela ekipaget hade nått stigbanans grepphakar. Ingen skadade så allvarligt, men vissa klagade på smärtor i rygg och nacke. Men det och det legenden säger att en del av dem spöker där än idag. Mm. Men, men jag måste ge sig att det här med flumorna, att det var och dämmer även resten av säsongen Alltså måste det måste inte vara sista dagen. Det är ju någonting, det är ju, man ja. kan ju lätt göra en True Crime-dokumentärserie på det här. Ja, det och ofta att hon fick panik av sista backen, det är såklart något annat som händer där uppe. För... Sista backen, sista dagen. Men alltså. Om jag, om jag, om jag, om jag... Kan Det kan ha varit så att det har varit sista åket också. Ja, det blev. Jag var stängd resten av dagen. Ja, men hon, blev, hon blev påkörd av två stockar så det tredje, tredje, är tredje, sista åket var det i alla fall. Hon fick gå men, men kan man inte kolla upp. Det säsongens sista öppet dag 2006. Liseberg, Liseberg 2006. Ja. Om man kan man kolla upp något sånt efterhand? Vilka dagar Liseberg har Kolla, kolla minst, Ja, kolla, vilka, kolla säsongen. De kallar, brukar vara kallade för det, typ Lisebergs säsong 2006. Mm. Men är, mm. är inte Flumriden, är inte den att man först åker upp ganska högt och sen kommer man backe ganska snabbt, eh, mm. som då är den här första? Och sen är det typ två svängar, och sen sista sväng och sen sista backen. Så att kan jag ju inte... har det här, jag har det här. Uh, öppet uh, sommaren uh, 2006 så var Liseberg öppet från den 22 april till den 8 oktober. Det här skedde alltså 8 oktober. Vem sätter sig i en flumride den 8 oktober? Mm, för uh, jag antar att det inte var jul på Liseberg, för det var 17 november till 20, 23 december. <laughs> Nej, då är, det in, då är det bara sjuka människor som sätter sig i flumride. Ja, det var ju innan Halloween på Liseberg också, så att det var ju att Liseberg hade öppet länge, men det kan ju ändå inte varit uppse. 12 grader varmt, och då... Var det Nej, kort, men det stod faktiskt så. här att det var bra, sensommarvärme. Jaha, jaja. Ja. Och regn, medan blir byggde på fint, sensommarvärme. Så det var typ en fin dag i ok oktober, antar jag. Ja, det är fortfarande orimligt. Mm. Det är sant. Men jag tror nog mer på den här affärsidén på din Dick Picks-tidning. Äh, ja. Ah, Vi har true, är... true Crime av... av äh, Olyckor på Liseberg ja Jag tycker vi kan vara beredda och ta olyckor på nöjesfält i allmänhet faktiskt Men vi kan börja med på lite svenska lite. nöjesfält eller även internationellt? Ja, alltså, jag tycker nog svenska nöjesfält är att börja med i alla fall Vi måste börja med svenska Ja, sen flyger du, flyger du på den här marknaden Så kanske vi kan stry, stry, typ sträcka ut oss till Tyskland Eller något sånt, tycker jag De mm -hmm. älskar sina nöjesfält i Tyskland Ja, det gör nog de faktiskt Men alltså Jag, jag, jag, jag hittade en Expressen-artikel har drabbats av Olyckor för. Uh, Flumrider har det så olika. Svåra olyckor för. En 12-årig flicka dog i september i år i Filippinerna efter att ha sig av i panik. Vänta nu. Har de exporterat Flumrider till Filippinerna? Nej. nej. Men det är liknande Flumrider-attraktioner. Ja, men, ja, men De kan ju inte jämföra en flumrar i, i Filippinerna med. Nej. Det är. Okej. Okay. Och, och sen. Uh, juni 2006, 12-årig pojke dör efter en färd med rock and roll coaster på Disney World i Florida. Mars 2006, de skriver inte ens i kronologisk åring. Jävla pajas. Mars 2006, en 49-årig kvinna dör efter att ha åkt med attraktionen Mission Mars på Disney World. Maj 2006, 18 personer skadades när den bakar till vagnen från ett berg- på ett nöjesfält i USA. Hmm. Juni 2005, Fyra åriga pojker dör efter att ha åkt med Mission to Mars. Jul två, Två barn, fyra och sju, föll handlöst fyra meter när en karusell kraschar på tusenfryls nyhetsfält utanför Oslo. Men, ah, Jag hittar en, en tråd på flashback där de går igenom dödsfall på svenska nyhetsfält. Oh. 2006, förutom den här kvinnan som föll, föll ut, hon hoppade ut, vad fan? Jävla ja. revisionister på, på flashback. Eh, där står det att ytterligare tre personer får under säsongen djupa skärsår i samband med att de åker flumride. Så det är någon som skär personerna när de åker flumride. Vi helt... måste ju börja med flumride. Det måste bli vara första liksom, delen i uh, War True Crime. Men alltså jag har ett ganska crazy förslag. Och det är att... Crazy? Vänta, tre... jag håller ju med nu för nu blir det galet. Vi, great, vi, great. vi får försöka träffas, helt enkelt, och så får vi åka Floodemide och spela in allt eftersom vi åker. Är du, är du i huvudet, eller? Jag vet inte, dö. Eller, nu är som liksom har döttr i och för sig, men typ... En! En! En! en. en. Ja. Det, förhoppningsvis så kan vi ju framkalla ett mord, och så har vi ju <laughs> <har vi>. finalavsnittet. <laughs> mm. Men här var det också en här... Kommer du ihåg Rainbow? Ja, gemensamt. Det var ju stor olycka 2008 36 mm, oh, sex så personer det. fick första sjukhus. Mm. På disvit. Uh, yep. Ja. Det, det var uppe från 83 till 2008 och inte uh, bort 2008. Yep. Uh, men det var ju ah. olyckan som gjorde att den tog bort. Den det jag i alla fall ihåg. Den mm. åkte jag ja, med en alltså. Ja, det var riktigt bra, men det var i alla fall Men <laughs> ja, det ser ut som en flygande matta typ. Fast ja den, typ. var körde... inne på Wikipedia nu. <laughs> ja, såklart att Liseberg har hett Lisebergs Wikipedia. Ja, men jag kan, jag kan. Det, det. här är ganska kul. Detta hittar jag på Wikipedia så man får kanske ta med lite salt. Men Rainbow hade varit olycksöj fram till olyckan. Yes. Statens haverikommission valt att inte utrylla vad olyckan berodde på. Det mm -hmm. är bedömde efter olika fri- och skada så mycket den skulle ta sig driftperiment. Alltså, de, man gör ju inte ens någon undersökning på varför det hänt. Nej, men jag så alltså, att det var ju så jävla gammal. Måste det vara ju. 83-2008 och sen bara försvann. Och var mycket på det där. <skratt> Ingen mätt om tillbaka. <skratt> ja, men det skulle funnits kvar längre i parken om det inte vore för olycka som inte för det året. Och uh... här, här står det. Komponenterna hade en garanterad driftfil på 5000 timmar. När Rainbow kollapsar har det gått 3500 timmar. Hmm. Utredningen visar att det var ett materialfel i en av tillverkarens sluten komponent som orsakar olyckan. Mm -hmm. Alltså det här med åkattraktionen, det är en jävla materialsport. men alltså grejen att det som att man börjar i, är bara så här, det blir ju bara liksom att hitta mer och mer konstiga grejer. Och är blir bara inne på ditt berg liksom. Ja. Vad fan, vad var det som hände med Rainbow Ender? Om man en bild på den där, den bara står typ på sniskan liksom, Eller den har fastnat typ. Mm. Mm. Ja, men säger att du, jag tänker att du sitter typ typ som i min och snurrar den runt mm. sådär, som en axel. Så att du sitter fortfarande rakt framåt och går upp och ner, upp och ner, upp och ner. Ja, ja. Men dans, mekanismen som håller fast den här jävla fåtöljen eller soffan eh, gick av. Jaha, så att... slog i backen, så slog han i backen. Ja, okej, okay, nu är jag med på det. Ja, ah, okej, okay, så det, den slog i backen på vägen ner då, alltså, typ. Ja. Aj, ja, då är jag med på varför det var så många. 36 pers till så och det är, så, ja, det är ju ganska rejält alltså. Ja, och vilka, vilka vackra illustrationer hittar jag hittar här från eftermiddag från 2008. Jag klistrar in i, i Discord-kanalen där. Den är, för... oh, nice. den är vacker Då visar de alltså, då visar de alltså Den här eh, händelserförloppet Precis innan den, den åker ner Då är det som du sa då att Den här eh, soffan liksom Går sönder eller Den slutar och, och rotera Och sen åker den här ner i marken Och den här soffan har typ vikt sig Som ett, ett dåligt Ritat eld typ Och där är folk som har flugit ut Hur en små svarta gubbar 16 personer skadades var fem anvaret. Varför förstod ett 30-tal till sjukhus om de inte är skadade? Uh, ja, men det måste vara åskorre som blev chockade. Ja. Ja, ju. Uh, och lätt kränkta och började på, få på sin värmande offer i offerkofta tror jag. Mm. <laughs> ja, men, Herregud, hur mycket uh, grejer det har funnits. Astronauten hade bara fanns bara under 1975 liksom. Oj, helvete. Um, är är... Ka, kan, vi, kan vi få Rainbow-olyken uppläst på norska, Nisse? Um, jag vill mest, du visst, du visst. Jag hittade den på, på vägen. Ah, nice! Det här mm. är material! Åh, oh, jävla yeah. bra bilder då. Men det här är ja. en video alltså. Oj, ja. Det är ju bara en video. Det är från det här händer. Ja, fast det är... den det någon har... som filmar det här med sin lilla kamera? Sin också. lilla, lilla... Uh, Nej, oh, äh, fast det är när de har landat precis. Han hade bara kraschat, oj! Oh, yeah. oh. Aj, när den slår ner där alltså. Aj, aj, aj, Fy, aj! aj. Någon bör bara gå in och bara säga, men, men alltså, menar, De som springer in där nu, har de kollat åkpass på dem? Eller har de biljetter? De ja. mm. kommer bara, ursäkta, ursäkta, har du åkpass? Hallå där, du där? Har liksom ingen, ingen respekt för regler. Och Den där jävla solen bara ler där liksom. Smagg jävla sak. Skadeglad jävla sol som ler. Kunde inte förortspå det. Men man får inte titta på soljävlen. Mm. Ska vi försöka ta det på norska då? Ja. <coughs> Onsdag beslutet, ledelsen i förnyelseparken Liseberg och stegen i karusellen så reste i backen tillstock för gott. Skadden på karusellen är Rainbow som Tirsdag styrte tillbaka med 36 människor bord Anse som får omfattande till att reparera medel Aftenbladet. Tre människor ligger fortsatt på sykehus i Sverige efter olyckan. Fem norska och ungdomar blev sänt till sjukhus men det efter kort tid. De fem sig i lättare skador, en person ska ha blivit allvarligt skadad i olyckan. Inga haveriggranskning Onsdag kom också meddelingen om att den svenska haverikommissionen inte kommer till att granska Vi ska lägga ut på bakgrund av våra kriterier för när vi går in i en så kallt annan olycka. Vi går in nåddes ersnak om större saker än den, säger haverikommissionens ställföreträdande direktör Karin Heller till nyhyrdsbyrå TT. Haverikommission Ska ett eller loven gå in i olyckor med flera omkomna eller allvarlig skada? Är det definitivt som fem? I detta tillfälle har vi fått besked om en person är allvarlig skadad ser heller. Onsdag låt tre personer fortsätta på sjukhus. Det svenska politiet har inlett efterforskningen av olyckan. Janska. Så, jäkla om att det här är bra material från Patreon så vet jag inte vad. Det är. Äh, jäkla ty... Nu har de fått fan en nyhet från VG Nyheter om eh, Rainbow vik Backer 2008. Och om inte det är bra grejer, då vet jag inte vad de har för content alltså. Då är det sammanträffande att Havrikommissionens ställföreträdande direktör pratar norska. Ja, eller hur? Det är vi märkligt alltså. Ja, konstigt. Konstigt mm. Konstig sammanträffande. Mm. Um, mm. Hur länge har vi kört nu? Alltså, jag har körtat nästan en timme. Det är bara guld. Vi bara spyr ut -guld. guld. Det är, det är guld, för mycket. Guld, det är guld, för, för, för uh, mycket. Mm. Vi Men är för här... bilder Ska vi ha en uppdatering på Patreon? Det var länge som vi hade. Ja! Det. ja. Um, då ska vi gå in är det Alltså då, patreon.com um, Snedstackpodcasten om man vill bli donator, avsnitt avsnittdonator hittills. Vi Just det, det, är det vi avsnitt. kör per avsnitt. Vi kör per avsnitt, ja. Vi spelar in... Ja, vi kan ju släppa väl... Ja, det, det kommer lite då då. Det kommer lite urbörjande. Ja, det kommer är det. två veckor. ibland, kommer mm. inget alls. Nej, ibland kommer det tre, ibland kommer det fyra. Det vet man inte riktigt. Det är, för, det är så som händer. Vi får se. Så just nu har vi då en patron som donerar en dollar per avsnitt. Tack till... Tack till... Hen, eller han, hon... Den där. Jag vet inte vem den, vem den här människan är, men det är ett stort tack till den här personen i alla fall. Tack det är låter som en jävla idiot egentligen. Jag alltså, <laughs> är en, du, du, en alltså, ganska bra person Om det finns någonting som är ännu konstigare än att lyssna på den här saken så är det att ge, ge den pengar för det. Ja. Då, då har man gått över en crazy skala som jag inte Jag kan inte fatta hur man, hur man ens kan manövrera en dator En men det är gött att det finns sådana människor i alla fall. kan man tycka. Ja. Det är ju faktiskt sant. Ja, det är det. Hade vi någonting mer? Jag har inte. Nej, det. jag tror Nej. faktiskt vi kan tacka för oss. Det kan Ja, så Är det dags att plugga runda, eller. Just det, vi ska plugga. Ja, jag, jag kanske ska plugga i ekonomi i höst, vi får se, kanske. Det ska vi kanske där, ja, jag vet inte, vi får se. Uh, x ska du plugga någonting? Eh, Möjligt, ja men om jag, ja, om, om jag pluggar någonting så blir det på självdistans. ja Ja, okej. Niklas? Uh, ja, jag tänkte faktiskt klugga på min självövmkan. Den ska bli bättre, tänkte jag. Ja, det, ja, det, är, det är synd om ja, det. är. Ja, en stark självövmkan är rakaste vägen mot en ett lyckligt liv. Ja. Uh, tack så mycket för att ni har lyssnat så hörs vi någon annan gång. Adjö. Och som alltid så avslutar vi med en varm applåd. <laughs> ja. Lo ha ¡Uf!